Iar mie am de Dumnezeu, bine este a pune în domnul nădejdea mea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului.